«Доки шановний лектор десь навчає трудящих, як треба кохати, юна пані лекторова, наша чудова ера, коротає вечір у приємному і цілком трудовлаштованому товаристві. Кожному своє, як сказав філософ». «Нікого він там не навчає», – зауважив Таратута. там про любов більше не вірять. Відтарабанив своє, зірвав монету і зараз спить у районнім готелі міцним сном». Командировочного Бідний мій лекторе Впала в сантимент гейша Десь ти в ошарпанім готелі Районові блащиці Тебе кусають Дорогенький мій Всім читаєш лекції про кохання А чому ж сам кохати не навчився Так і помреш Не знаючи, що це таке Любов І розхитуючи стегнами на ходу Вона вже декламувала Осінь була Сіявся нудний аромний дощ Друге сиділи на березі, згадуючи далекі до атомні весни. Так починатимуться колись атомні романи. І зупинившись, вигукнула. Невже оці прекрасні ночі уже останні? Невже для майбутніх, здегенеруваних поколінь, ми тільки античність? Електричний годинник на розі показував їм пізній час. І волоса в нападі цікавості стала допитуватись у Таратути, за що його з Індії достроково відправили в Союз. «Заздрість!» – пояснив Обруч за приятеля. «Всього й гріха, що чорношкірих дівчат у готель приводив». «А чорношкірі краще за нас? Скажи, краще?» Увагу їхню привернула вітрина ательє для молодожонів. На крахмалена шлюбна сукня з серпанковою піною пухириться на манекені. В білосніжному такому платті під вінець вигукнула колишня лободина. Мрія моя була, і що б уночі при свічках, з музикою органа. В ризі я чула орган у соборі. Це таке, таке. Нічого в житті кращого не чула. Нічого кращого не почую. Фуги баха. Вкрать мене, Таратуто, повези кудись, повінчаємось у соборі». Горобці там вінчаються, прогув Таратута, маючи на увазі Зачеплянський собор. До того ж ти розвідна, а розвідних не вінчають. Обруч зауважив, що взагалі не розуміє, чому той собор досі не розвалено. Небагато ж треба, ящик тротило. А Таратута танки згадав. Було, мовляв, одразу після війни хлопці-танкісти вміли ночами промишляти. Поїдуть з міста ніби на нічні маневри. Крамничку сільську при дорозі танкне нароком зачепіть плечем і вгощайся, братва. Є що випити і закусити? Сам вигадав, усміхнулася Жанна. Таратута тільки гримасу з корчем. Розумій, як хочеш. І розглядаючи вітрину, подружньому допитував боє. Вітю, скажи, кортить тобі коли-небудь отак. Підійти і по вітрині трахнути. Навіщо? Здивувався підліток. А так, для інтересу. «Чим-небудь важкеньким, що барас і надзузки. Невже не кортить?» «Ні». «Тоді не мав тобі ще отого ферменту свободи», сказав обруч татуйований. «Абсолютної свободи нема в організмі. Теляти поки що». «Не лайся!» Ображено наїжився хлопець. «Це по-дружньому. Людину, яку не поважаю, матом ніколи не обкладу. І затям собі. На лідера не ображаються». «Лідере, в тебе важкий характер», – зауважила Ера. «Не заперечую, як писав один у заяві до свого заводського колективу. Оскільки в мене дуже поганий характер, який не дозволяє зжитися з сусідами по камері, то прошу взяти мене на поруки». Біля кінотеатру їхню компанію відтиснув у бік потік людей, що саме вийшли з останнього сеансу. Збуджений натоп схвильовано плив мимо них. Фабзаєць, помітивши серед люду кількох своїх заводських, мимоволі відступив під дерево в тінь, не хотів, щоб його пізнали в п'яній компанії. Якісь дівчата, можливо студентки, проходячи, ділились враженнями від фільму. В їхніх очах ще блищали сльози, а з театру валом валили інші, розсипались на всі біч по малолюдному вже проспекту. Обруч, поклавши дамам свої руки на плечі, стояв між карасонями в недбалій позі і пропускаючи натовп, гомонів майже розчулено про те, як багато на світі людей, що не сиділи в камерах, не почували вартового за плечем, не слухали вироків собі. Сплив натовп. Евітя знову висунувся з тіні, блідий від випитого, синявий від неону. Висунувся і за мить знову сполохано позадкував, бо неподалік саме проходили дружинники. Серед них двоє заводських арматурниць, і він їх упізнав. Ступають розмірено, поважно трохи навіть хизуючись своїми червоними пов'язками. Обдавши обручеву компанію, враз посуворіли поглядами. Дружинниці пройшли з рівним перестуком каблучків, за ними ще суворіші продефілювали хлопці-дружинники у напрасованих штанях. І обруч знову заговорив про те, що існує на світі для деякого просто жидилія. Ці заводські хранительки порядку навіть уявлення не мають, скільки похмурих зеків-криміналістів зараз, після відбою, вкублюються десь на нарах по режимних своїх таборах. І Вітя запитав, чи правда, що блатняк свого кореша ні за що не зрадить, і що багато серед них трапляється безстрашних. А перед ким страх? Скривився Мордань. Нема Бога, крім кодексу. Коли вітрини гастромонома до них в'язався ще якийсь один, нестрижений, стрижений, не голений, у пом'ятому береті. Він хоч і не був обручевим знайомим, проте одразу назвав його другом, Показав жмоток грошей, затиснутих у кулаці, і все доскіпувався, де ще можна випити, дарма, що й так уже ледве тримався на ногах. Ти хто? з підозрою бликнув на нього обруч. Може, лягавий чи хто? Міг би великим бути, мимрив той, а так ніхто, такий, як і ви. Лекторова запитала нервово. А хто ж ми, по-вашому? Дикі коні доби, мовби казав незнайомець. «Худоба, що починає ревіти перед затемненням сонця. Адже в нас розвинена інтуїція долі. Інтуїція неминучого і незабарного кінця». «У, ти, мудрець!» вигукнув обруч. «А я вважав, що ти просто рядовий, примітивний калимник, який не встигає пропивати свої хабарі. Спец по телевізорах або що. Вмію і телевізори. І приймачі всіх систем. Все на світі ремонтую». А чи не брався ти земновісь поправити? Земновість не пробував. Зате реставрую навіть собори. Це мій коронний номер. Реставратор верхолас. Це вже цікаво, вигукнула Ера. Це ви аж там, на шпилях, звідти, мабуть, чудові краєвиди? На сто миль видно навкруги. Все бачу, де крадуть, де юшку браконтєри їдять. За горизонти буднів кидаю з верхотури орлиний погляд. А в душу? В глибінь душі можете зазирнути? Ущипливо запитала Жанна. Туди – ні. Туди не дано нікому. В ядро атома зазирнули. В космос вирвались. Нафту тягнем з десятих горизонтів. А в надра душі – ніхто. Морок. Тьма бездонна. Тільки щось мерехтить у глибині тайнами, загадками вічними. Та ти що, псих? уважно приглядався до Верхолаза Обруч. «Може, ти з Ігрені, з психдиспансера втік?» «Я вас боюсь», – відсихнулася Ера. «Не бійсь», – заспокоїв Обруч. «Коли що, я одразу погамую. Сам збираюся з на Ігрень буйних приборкувати. За це там добре платять. Я такий, як і ви», – вів своє Верхолаз. «Хоча декому, здаюся, дивним». Таратута змірив його неприязним поглядом. А ти часом з собору не падав? Може, ти контужений? На війні не був, але життя завдало контузії. Та й ви, по-моєму, контужені. Так де ж все-таки випити? І знову помахав жмутком грошей у кулаці. Той жмуток, видно, справив враження на таратуту, і він згадав, що на вокзалі ресторан працює круглодобово. Запрошую, сказав верхолас, і всі разом похилили на вокзал. Проте до ресторану не дійшли. На привокзаннім майдані увагу Жанни привернула нова новісінька Волга, вишневого кольору. Антена стерчала нікальована. Жанна ради розваги бренькнула по ній. В машині нікого. Та ратута товстим пальцем з каблучкою натиснув кнопку дверцят, і вони легко, мовби самі собою, відчинились. Ключик стирчав на місці. Радіо тихенько гомоніло. Господар, схоже, лише на хвилину залишив свій лімузин. Побіг на перон, Либонь, когось зустрічати. Роззява, забув і ключі, взявся за ключик та ратута. Що йому за це зробити? Жаннуся першою шурхнула в машину. За кермо та ратуту, на пляж, купатись. Похапцем із здавленим реготом всі стали втискуватись у машину. Верхолас теж поліз.